Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Wa ashhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahmani ta'ala wa biibnihi kita melanjutkan Pembahasan hadis kita pada hadis yang ke-7 dari kitabussiyam Al berkata al-muallif rahimahullahu taala wa anna aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dha ta yau min hal indakum shay'un qulna la qala fa inni saimun thumma atana yawman akhar fa fakaulna uhd lana haisun faqala arinihi falaqad asbahtu falaqad asbahtu saiman faakala rawahu muslim dari aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata dakhala alayya an sallallahu alaihi wasallam telah masuk kepada aku Nabi SAW dhata yaumin suatu hari faqala maka Nabi SAW berkata hal indakum syai'un apakah di sisi kalian ada sesuatu dari makanan kulnala kami berkata tidak ada qala maka Rasulullah SAW berkata Fa fainni idhan so'imun jika demikian maka aku akan berpuasa Tumatan ayaman akhir kemudian Rasulullah Sallam mendatangi kami pada hari yang lain. Fakulda lalu kami katakan kami diberi hadiah berupa hais. Fakwalah hari hais itu sejenis makanan yang diadon. Nam dari kurma atau gandum. Nam yang sampai hari ini dikenal di Arab Saudi. Nah, makanan yang apa? banyak digemari oleh orang Arab. Maka, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda arinihi, tunjukkanlah atau berikanlah kepadaku yakni hais tersebut. Fa laqad ashabtu iman Benar-benar sungguh aku berpuasa. Nam faakala lalu kemudian Rasulullah SAW makan hajis tersebut. Nam yang dimaksud dalam hadis ini adalah puasa sunnah. Nam sebagaimana dalam keterangan para Masyayikh atau para ulama hadis ini diruwetkan Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sohehnya. Kita bacakan syarah dari Syekh Abdul Qadir, yang pertama al kosakata hadis kata hadith ini Syai'un nah, ay min telah. Apakah Di sisi kalian ada Sesuatu, maksudnya sesuatu dari makanan Hayis, yakni aslul hayis Al-Khalat Al-Hayis Asal maknanya adalah Percampuran, yang dimaksud dengannya Al-Muradu Biha, Tamar Yoholat bisaman waktu yaitu tamar yang dicampur dengan gandum atau yang semisalnya fa yujanu shadi lalu diadon dengan adonan yang kuat thuma yundarumin hunawahu au rubama joilafih suweq atau sawiq nam jadi itu hais adalah makanan yang hasil dari adonan percampuran Antara kurma dengan gandum atau yang semisalnya. 6. Hari ini hi ay nawili perlihatkanlah kepadaku, maksudnya datangkanlah makanan itu kepada aku. Asbahtu soiman ay kuntumin awalin nahar aziman alaf siam. Ia ni maksudnya aku pagi harinya berpuasa yakni dari awal siang aku telah bertekad berpuasa maksudnya karena tidak ada makanan nah maka ketika diberitakan Rasulullah kepada beliau bahwa ada makanan hais maka beliau memintanya untuk memakannya nah yakni membatalkan niat puasanya di hari tersebut karena puasa itu sebabnya adalah tidak adanya makanan Kemudian yang kedua البahas, pembahasan hadis ini hadal hadithu min abrazil adillati ala anna al mutatawi'a amiru nafsihi wa anna an yanwi yasya'a minan nahar ma yakun qada' akala aw syariba aw amila ma yungkiru as wa anna lahu kadzalika an yuftira hatta walau kana qada' aqada as lail hadith ini adalah hadis yang merupakan dalil yang sangat menonjol yang sangat jelas bahwasanya orang yang bertatawak orang yang menegakkan sunnah itu amiru nafsihi dia adalah pimpinan jiwanya dirinya, maksudnya dia terserah, pilihan ada pada dirinya, untuk orang yang berpuasa sunnah Wa anna lahuan ayyan minan nahar dan bahasanya hak dia untuk bagi dia untuk berniat puasa di siangnya malamnya kun kada akal aushariba selama dia belum makan atau minum atau amilama yungkido som atau selama dia belum mengamalkan hal-hal yang membatalkan puasanya wa anna lahukadali ka demikian pula bagi dia untuk berbuka hatta walauka anak kada kada siam Walaupun dia telah bertekad untuk berpuasa dari malamnya Naam Lalu di siangnya dia puasa kemudian dia membatalkannya Bagi dia karena puasanya adalah puasa sunnah Naam Wa kadasaqa muslim hadha bilafzaini min tariki Aisyah binti Talha rahimahullah Aoradal musannifu ahadahuma amma Lafadz akhir anha tentangnya An Nai'isha radhiyallahu talainha, kat, Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu Ya Aisha, hal indakum shay'un Kata, jadi kata saya Rasulullah, Ma indana shay'un Qala fa inni sa'imun Rasulullah, fa kharaja Rasulullah, tidak ada sesuatu. Fa jadi kata saya Rasulullah, tidak ada sesuatu. Kata, jadi kata saya Falamma rajaa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqultu ya Rasulullah uhdiyat lana hadiyatun au jaana zurun wa qad khabbatu laka shay'an qala ma huwa qultu haisun fajitu bihi fa akala thumma kuntu asbahtu sa'iman hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan dua lafaz melalui jalan Aisyah binti Thalhah rahimahullahu taala Aisyah binti Thalhah radhiyallahu rahimahullahu taala Aus awradal musannifu ahaduhuma di sini al-Imam Ibnu Hajar menukilkan salah satu dari dua jalan tersebut di dalam sahih imam Muslim Adapun lafaz yang lain ia nilafat yang kedua dari Sahabat Imam Muslim, yaitu dari Aisyah binti Talha, dari Aisyah radhiyallahu talanha yang sanadnya dari Aisyah radhiyallahu talanha umur minim. Kala beliau berkata berkata kepada aku Rasulullah SAW satu hari wahai Aisyah, apakah di sisi kalian ada sesuatu makanan? Maka Aisyah berkata ya Rasulullah. Ma'inda Nashayun. Tidak ada sesuatu pun di sisi kami. Yaitu tidak ada makanan. Kalaulah faini soim. Kalau begitu aku berpuasa. Kata Nabi saw. Kalat fakharah jarosulullah. Kemudian Aisyah berkata: Al Rasulullah keluar. Lalu kemudian setelah itu datang kepada kami hadiah. Atau seorang yang berziarah datang kepada kami membawa makanan qalat, maka Aisyah berkata ketika Rasulullah SAW kembali yakni beliau keluar kemudian setelah itu kembali kultu maka aku berkata ya Rasulullah telah dihadiahkan kepada kita hadiah atau telah datang kepada kita seorang tamu yang berziarah dan sungguh aku telah menyembunyikan untukmu sesuatu Nah, kalau mahua, iaitu maksudnya sesuatu makanan, kata Aisyah apa itu kultu hiz? Kata Rasulullah SAW, mahua, apa itu? Maka Aisyah menjawab adalah hiz. Nah, makanan hiz. Kalau hatihi, maka Rasulullah mengatakan datangkanlah makanan itu fajitu bihi maka aku mendatangkannya lalu beliau makan kemudian berkata sungguh aku paginya berpuasa ini maksudnya di hari itu beliau bertekad berpuasa karena tidak ada makanan kemudian setelah datang makanan maka beliau membatalkannya dengan hais tersebut waqada'an wa na al-bukhari fi sahihi lijawazi niyati siyam at-tawwu' bin-nahar fa qala ba'a idza nahar sauman wa qalat um kana budarda yaqulu indakum tu'amun fa in qulna la qala fa inni saim fa inni saimu abu tulha wa abu hurairah wa ibnu abbas wa hudhayfah radhiyallahu ta'ala anhum al imam al bukhari telah menetapkan judul dalam sahihnya Yaani maksudnya bab di dalam sahihnya jawaz niyati siyamit tatawwu. Yaitu bolehnya berniat puasa sunnah di siang hari. Nah, maksudnya niat itu muncul tiba-tiba. Ya, ketika uh, dia tidak sahur, ya. Niat itu muncul setelah terbitnya fajar shadiq. Ya, sudah pagi. Nah, maka Tiba-tiba muncul niat untuk berpuasa. Itu boleh. ya Makanya Imam Bukhari. Meletakkan bab. yaitu jawaz niat di siami tatawuk bin nahar. Bolehnya berpuasa sunnah di siang hari. Nah, Yang ini maksudnya tanpa mempermalamkan niat. Sebagaimana pada puasa wajib. Faqawala bab idha bin nahar sauman. Membuhari mengatakan bab apabila seseorang berniat di siang hari berpuasa, lalu kemudian beliau menukilkan riwayat Ummu Darda. Ummu Darda berkata, karena Abu Darda Yakulu adalah Abu Darda pernah berkata bertanya, Indakum to'amun? Apakah di sisi kalian ada makanan? Faingkul nala jika kami berkata. Tidak ada maka beliau mengatakan fa'in nissoim yau mihaq. Ya kalau begitu aku berpuasa pada hari ini. Juga dilakukan semisal dengan itu Abu Talha, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hudhayfa radiallahu taalaanhum. Jadi yani dari para sahabah. Nah berpuasa, berniat puasa itu muncul di siang hari. Nah maka itu boleh berdasarkan dalil ini wa fa'al wa al-bukhari kemudian al-imam al-bukhari melanjutkan ucapan beliau hadatsana abu asim an yazid an an abi ubaid an salama ibnul aqwa radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'atha rajulan yunadi fil nas yawma asyura anna man akala Annamanakala faliutima atau faliyusom uamalam yakul fala yakul. Kemudian kata Imam Bukhari menukilkan riwayat hadis hadrasana Abu Asim menceritakan kepada kami Abu Asim dari Yazid ibn Abi Ubaid dari Salamah ibn Lakaqah r.a bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seseorang menyeru manusia untuk menyeru manusia yau ma pada hari ashuroh. Nah, hari Asyura adalah Muharram ya. Hari Asyura adalah Muharram sepuluh Muharram. Naam, beliau menyeru manusia untuk menyampaikan annaman akala falyutim, bahwasanya barang siapa yang makan hendaklah dia menyempurnakan makannya au falyasum atau hendaklah dia berpuasa. وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ barang siapa yang belum makan maka jangan dia makan nah, maksudnya puasa sunnah asyurat ya, sepuluh muharram itu puasa sunnah ya, orang yang mungkin lupa tidak tahu kalau hari itu sepuluh muharram lalu diberitakan kepada dia bahawa hari ini sepuluh muharram dan hari itu sudah pagi ya, setelah terbit fajar Maka boleh baginya untuk berpuasa ya Boleh baginya Untuk berpuasa Pada saat dia mendapatkan berita tersebut Seluruh puasa sunnah Ya bukan haram saja Tapi Seluruh puasa Sunnah Nah Ya ini Penting para kalafikum dan Sering kita mengalami Hal yang seperti ini Ya, puasa Baik itu puasa Senin Kemis misalnya Atau puasa biul Ya, atau puasa-puasa sunnah Ya, yang muakkadah Apalagi, maka Boleh baginya berpuasa Ketika dia mendapatkan berita Walaupun dia di, sudah di sore hari Ya Selama belum terbenamnya matahari Nah, maka dia langsung berniat puasa Itu boleh Selama puasanya itu sunnah Naam. Adapun puasa wajib maka kembali kepada hadis sebelumnya wajibnya untuk tabitun niyah. Naam, hadis yang walaupun diperselisihkan kesahihan kodifannya yakni hadis Hafsah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. <coughs> Naam. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini Ia menunjukkan kepada kita untuk puasa sunnah itu boleh ya tidak mempermalamkan niat tidak wajib mempermalamkan niat nah, kemudian kata syarih rahimahullah amma niatul siyam fi ramadhan falaysahunaka hadithun sahihun yuhatimu wujuba akdiha Kullalahilatin wajib fil tahqiqi kauli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inna malamalubin niat. Kemudian kata Syeikh, adapun niat puasa di Ramadhan maka tidak ada di sana hadis yang sahih yang memastikan wajibnya mengikat puasa itu di setiap malam dengan tabiyyatuliyah maksudnya dengan mempermalamkan niat di setiap malamnya. Ya akan, tetap, akan tetapi cukup. Dalam mewujudkan sabda Nabi SAW Innamal amalu bin hanya al -amalan, al -amalan niat Hanya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya An yuhayyi'a nafsahu Indah thubuti hilali ramadhan Ala siyamis syahri wala Walayutlabu minal muslim An yatalafadha bin niyati, Bal mahaluhal qalb Wa aqdul azam Ala al Nah, Jadi niat puasa Ramadan ya, Tidak ada di sana hadis yang suhai yang mengharuskan, mengikat Niat itu di setiap malamnya Akan tetapi cukup dalam mewujudkan sabda Nabi SAW Hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya Itu seseorang cukup mempersiapkan dirinya Ketika hilal Ramadan telah tetap Awal Ramadan telah masuk Untuk berpuasa sebulan penuh Ya, niat untuk berpuasa sebulan penuh dan tidak dituntut ya untuk dia berniat membermalamkan niatnya di setiap malam. <tuh> Tapi cukup di awalnya saja itu telah mewakili. Ya. Dan tidak dituntut seorang muslim untuk melafadzkan niat itu. Ya, bahkan melafadzkan seperti yang saya sebutkan adalah bid'ah. Naam. Hai ya, dan para ulama Ahlussunnah sepakat bahwasanya niat itu tempatnya fil qalb. Ya. Niat itu adalah aqdul azam alal fi'l, mengikat tekad untuk melakukan sesuatu perbuatan. Yaitu niat di dalam qalbu tempatnya bukan di lisan. Nah, mulhasil barakallahu fikum di sini seperti yang saya sebutkan ya Syaikh berpendapat itu niyah dalam puasa wajib itu tidak mesti disiap setiap malam dan ini yang berpendapat dengannya uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Taala. Enam sebagian ulama yang lain berpendapat sebagaimana yang telah saya sebutkan wajibnya membermalamkan niat di setiap malamnya. Namp berdasarkan hadis Hafso radiallahu taala yang telah terdahulu. Namp juga di sini dinukilkan oleh Syekh Abdullah Ali Basam. Naam, perselisihan tersebut. Naam, wal ya ini perkara yang wasi' yang luas ya, yang seseorang boleh untuk mengamalkannya sesuai dengan keyakinannya. Naam. Tayib. Kemudian kata Syekh, wal aslu fil muslim Anya mentafiklah awamir Allah ولا يخرجه عن هذا العصل، الا ان يبيت، الا ان يبيت عظيم على عادم السيام، او يتردد هذا وامل متطوي بالحج او العمرة، يجب عليه تمام ما احل به لقوله تعالى واتم الحج والعمرة لله، وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج الى اخر الآية. Adapun asal seorang muslim ayyam tatil awamirullah bisyam ya dia berhak untuk menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan puasa wala yukhrijuhu an hadzal dan tidak ada yang bisa mengeluarkan dia dari dari asal ini Naam illa yabita aziman al adam siyam kecuali jika dia bermalam bertekad untuk tidak ber, berpuasa atau dia ragu untuk melakukan puasa 6 nah, ya maka hak bagi setiap muslim untuk menegak, menegakkan yang sunnah atau meninggalkannya 6 nah, ya walaupun dia sudah bertekad 6 nah, maka kemudian dia batalkan tekadnya falabas ya demikian barakalafikum ya ini asalnya setiap muslim. Adapun dalam uh, pelaksanaan praktiknya maka dalam hal puasa itu dibedakan ya dengan puasa yang wajib dengan dari puasa yang sunnah. Jika puasa wajib dia telah melakukannya maka tidak boleh dia membatalkan ya kecuali ada udur yang daruri. Maka boleh baginya. Adapun puasa Sunda, maka boleh untuk dibatalkan walaupun tidak ada hal yang darurat. Nam, itu bedanya. Demikian pula dalam hal tabiyyut niah. Untuk puasa wajib, wajib memermalamkan niat. Adapun untuk puasa Sunda, maka tidak wajib. Nam, demikian barakah lavikum. Uh, Amal mutatawwe, ada pun orang yang menegakkan sunnah, haji atau umrah ya, maka ini fa'innahu yajibu alaihi itmam ma'ahlabihi, ini ada hukum khusus di dalamnya ya, berbeda dengan puasa sunnah, untuk puasa, untuk sunnahnya haji orang yang melakukan haji yang sunnah, atau umrah yang sunnah, ya maksudnya haji yang sunnah di sini yang kedua kalinya, ya atau umroh yang sunnah itu yang kedua kalinya adapun yang pertamanya adalah umroh wajib adapun haji adalah rukun islam Ya. adapun untuk keduanya itu sifatnya sunnah nah untuk haji dan umroh akan tetapi bagi orang yang menegakkan haji yang sunnah atau umroh yang sunnah ketika dia telah menjalannya wajib atasnya menyelesaikannya menyempurnakannya. nah, dari apa yang dia telah berikhlal ya. Maksudnya niat untuk ihram, baik ihram umrah atau ihram haji ketika dia telah masuk walaupun apa namanya sifatnya sunnah, maka wajib dia menyempurnakannya. Berdasarkan firman Allah taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah amalan haji dan umrah itu karena Allah nah, maka di sini, ya, orang yang berhaji atau umroh, yang sifatnya sunnah, maka ketika dia telah memasukinya bertahalul, berihlal ya, berniat ikhram maka wajib dia menyelesaikannya, menyempurnakannya berbeda dengan amalan puasa tadi wa kauluhu ta'ala fa man faradha fihinnal hajj demikian pula firman Allah Ta'ala barang siapa yang faradha fihinnal hajj yang mewajibkan padanya haji, ya maka wajib dia menyempurnakannya. Kemudian yang ketiga adalah ma'us tabadumin al hadith faida dari hadith atau kesimpulan dari hadith. Yang pertama adalah mutawwiyah Amiru nafsihi fi wael haji, bahawa orang yang menegakkan sunnah itu dia terserah menguasai dirinya, memimpin dirinya. Selain dalam perkara haji Ya maksudnya memimpin dirinya Itu terserah dia Mau melanjutkannya atau mau membatalkannya Selama itu sunnah Selain daripada amalan haji dan umrah Yang kedua Anahu yajuzu lil insan Ayyan uyasyam tatawuan minan minan nahar Madama lam yafal Ma yumkidu asawm Bahasanya boleh bagi seseorang berniat puasa sunnah dari dimulai dari siang. Ya, madam alamie falma yang hidup alwudu selama dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan asom, ya puasa. Nah, seperti misalnya sekarang, ya kita bangun, solat subuh, ya kemudian selesai solat subuh kita ingat ini hari Senin. Ya, yang mau berniat puasa itu boleh, walaupun dia tidak memakan dia tidak makan sahur, dia tidak punya niat dia malamnya selama dia belum apa, melakukan pembatal pembatal puasa. Maksudnya belum makan, belum minum. Ya, maka boleh baginya untuk langsung berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini hadis yang ketujuh. Kita lanjutkan insyaallah pada hadis yang ke-8. Pertemuan berikutnya wabillahi taufiq subhanakallahumma bihamdik syadallahilailahi anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.